Координация на силите. 6 учебна година. 31 лекция на младежки окултен клас, държана от учителят в Софе на 8 май 1927 година. Чете Йордан Стоянов. Само светлият път на мъдростта води към истината. Размишление. Всички сте изучавали математиката. Координация на силите. Тя е една от най-сложните системи да си координирам. Аз вземам думата координиране на разумните сили в живота. Кръговите това са възможности. Всеки един кръг представя една форма, която известни разумни сили са координирали. Фигура 31-1 което представлява 8 концентрични окръжности, орбитите на планетите Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Първите четири орбити са разделени на 4 равни части посредством две перпендикулярни линии като координатни оси. А на втората орбита има нарисувани Синус и Косинус. Следващият кръг е разделен на две равни части. Едното положително полушарие, другото отрицателно. После всяко едно полушарие има два знака, плюс и минус. Къде е положителната страна в малкия кръг? Къде е пролетта? Къде може да е Меркурий положителен? Отговарят, дясната част на кръга е плюс. Ако разделим кръга на четири части, тогава имаме дясната част е положителна. Ако вземем горната част пролет и лято, горната положителна, долната отрицателна. Философията на живота Когато Слънцето е отделяло всички тези възможности, всички тези планети, при какви условия са създадени? Нептун Когато Слънцето е създало Нептуна, какви са били условията? Когато Слънцето е създало Земята, условията и дни същи ли са били? Значи различават се. Тук са условията, при които се образувала Слънчевата система. Тази Слънчева система, тези кръгове съществуват в човешкото тяло. Има известна част от материята, има известни атоми, които трептят с трептенията, които има Нептун. Всяка една планета упражнява известно влияние върху органите на човека. За пример Марс върху кои органи действа най-много специално? Отговарят. Управлява цялата глава, понеже Овен се намира под неговото господство. При сегашното състояние на човека Марс е във възходящо движение. Той не е на зенита си. Коя друга планета има силно влияние освен Марс? Венера. Сега в координиране на органите съществува следният закон. За да се прояви силата на един орган, всички други органи трябва да въздържат своята сила. Ако искаш да усилиш окото си, непременно трябва да спреш малко вниманието на охото си. Ако едновременно гледаш и слушаш, зрението не може да бъде силно. Някой път пък, ако искаш да слушаш по-добре, ще затвориш очите си. Окото ще изпрати енергията в ухото. Зато и хората сега замижват, когато искат да чуват по-добре. Това е координиране на органите взаимно подпомагане. Когато искаш да се концентрираш вътрешно, тогава окото и охото престават да гледат и да слушат отвън, те се координират вътрешно. Когато този вътрешен орган на съзнанието изпълни своето предназначение, той се координира с тях, изпрати енергиите се навън и окото се отваря. При вашето самовъзпитание, всеки ден ще се наблюдавате, кои органи у вас не се координират. Например, някой ходите и клати се. То не е дефект. То е едно падане през ред други съществувания това изкривяване на органите показва, че няма никаква координация. По този начин човек без да иска, ще извърши известно престъпление. Или той си ходи, казва си тъй пст! Учителят с пръста си маха. Или вземал някоя броеница или някой върти бастуня си, но тъй е лошо, че ако бях учител по фехтовка, щях да го набия. В едно време маймуните, като се повдигаха, носеха своите бастуни. А като станаха хора, като маги взеха да ги носят, като пръчиците й под ръкавите. Аз говоря принципно. Аз ви казвам, не носете никакви бастуни, никакви тояги. Ако носиш една тояга, както един овчар кривака си. Даже на екскурзия, аз бих желал да ходите без тояги. Даже и аз ще хвърля бастуня. С бастун Отвлича се вниманието ви. И всички велики философии, всички посветени в древността са ходили без бастуни. Бастун ако ще носите, трябва да го носите съзнателно. Ако искате да развиете волевата страна на вашия характер, носете бастун. Но щом развиете своята сила, хвърлете бастуна. В живота като ученици на една околотна школа, не трябва да внасете никакви посторонни идеи, които да ви отвлекат от същинската идея. Сегашните бастуни, знаете ли кой ги въведе в свете? Не са лоши, те са един добър признак, но като махнеш със своя си бастун, ти трябва да знаеш, че бастуня, който имаш, трябва да го пазиш. Счупили се бастуните? той влияе върху твоята воля, ти губиш силата си. Всяко нещо, което носиш в ръката си, ти трябва да го пазиш. Изгубиш ли го, ти губиш от силата си. Трябва да имате един бастун толкова гъвкав, да го пазите, да го не изчупите. Не искам да паднете в суеверие, да идете в другата крайност. Той е координиране на вашата мисъл. За да имате един бастун, вие имате обич към него. Но никога не досете един бастун по модата. Преди години имаше мода в гимназиите да носят учениците очила и те си даваха вид, че са някои професори. Мода. Понеже някои учители носиха очила. това и дойде друга мода. Всички ученици носиха дълги коси, защото философите носиха такива коси. Вдигна се дълга разправие между ученици и директори. Заставяха учениците да се одрежат косите. Подражанието не е идея. Когато човек има известна свещена идея, трябва да знае предназначението какво е. Като дойдете до тази система на координиране, трябва да знаете как са поставени планетите. Всяка една планета е поставена в даден момент в някоя част на тялото, и трябва да знаете в живото тяло къде се намира Марс, къде се намира Сатурн, Меркурий, Венера и така нататък. Планетите се местят в тялото. Вие ще разбирате тяхното състояние или присъствието на известни планети от мислите, които се намират в ума в даден момент. Необходимо е за пример да се яви Марс, понеже ще направи главата ви малко по обла Необходимо е, за пример, да се яви Сатурн, да упражни влияние върху главата ви, ще я направи малко продълговата. Необходимо е да упражни влияние Юпитер. Той ще ви даде височина на главата. Влиянието на Юпитера върви по радиуса на координативните сили, а влиянието на Марс и Сатурн върви по синус и косинус. Ако влиянието на Марс се увеличава, но Сатурн се намалява и обратно. Там, където философията представа, започва войната. Когато искаш да си биеш с някого, много мислене не трябва. Англичаните, които са много практични, щом срещне някого, който го е обидил, казва Господине, едно-две, едно-две набият се, шапките им паднат, ръкуват се, квит сме вече. Няма съд, няма обида. И двамата се набият. Много добре. Това е английска черта. И в Америка е тъй. Ославяните къде може да има Сатурн своето влияние? Българенът е отмъстителен. Години минават и българенът държи една зла мисъл и му търси времето да се отмъсти по един начин. Той е влиянието на Сатурна. И се вкисва човек. Когато влиянието на Сатурна дълго време се упражнявало, човек става сух, очите изпити, носът сух, тънък, вратът тънък, вените изпъкват, остата стават черни, човек изгубва своите чувства и всичко отрицава. Той е крайно интелектуален тип, отрича чувствата, а при това този тип, който отрича чувствата, има стремеж към чувствата. В живота всички трябва да започнете с влиянието на Слънцето. То и влияние може да съвпада с Слънчевия възел и с симпатичната нервна система. И тя трябва да се координира с мозъчната система. Когато се увеличава влиянието на симпатичната нервна система, пристава диателността на ума. А щом симпатичната система се координира с мозъчната, тогава се усилва диателността на мозъка зато и трябва да има приливане между тях. Симпатичната нервна система, свързана с чувствата и мозъчната, свързана с мисълта. Между едната и другата трябва да има пълна координация. Щом има такова координиране, тогава може да има координация между костната и мускулната система. За пример в ходенето. Всички ученици бих желал да се отличавате, да имате едно пластично ходене. Като ходите вашите движения да бъдат в координация с движението на природата. И тогава се добива красотата. Някой човек като върви, харесва ти го, понеже пластично върви и по-малко енергия се изразходва. Като се върнете дома си, усещате се освежен. Зародила се е някоя нова идея и вървиш дисхармонично. Връщаш се дома недоволен и губиш повече от силата си, понеже не си в координация с природата. Първото нещо. Ще се стремите да се координирате. Какво струва 5-10 минути, половин час да обърнете внимание как ходите? Направете един опит. Изведете часовника, тъй, щото крачките ви да бъдат отмерени. Да не пригрешавате нито с половин секунда. Да кажем тъй, една крачка вземате за две секунди, за друга три секунди. За другите няма никакво координиране. Крачките ви трябва да бъдат отмерени. Сега във ходенето се явява някой път известна дисхармония. След като ходите половин час, заражда се един закон и измените гамата на вървежа си. Ако сте дълбоко замислени, решавате някой велик въпрос, вземате големи и широки крачки. Всички философи вземат много големи крачки. Учителят ходи бавно, но прави големи крачки. Ако някой иска да спечели, той ходи тъй. Ситно, ситно, ситно. Каквато му идеята, такава му и крачките. Щом върви с дребни крачки, той няма никаква идея в себе си. Ако искате да бъдете велики в характера си, трябва да правите големи крачки. Ако ходиш дребно, ти не можеш да развиеш характера си. Следователно, някой път, като излезнеш из гората, вземи позата, Направя едно движение, те широка, широка крачка. Трябва едно механическо въздействие. То не е механическо въздействие. При сегашните условия вие не трябва да бъдете изпити, но аз не искам да бъдете и пълни. Но да има у вас развита мускулната система и лицето ви да бъде пластично. Който погледне, да види, че идея имате. Очите ви не трябва да са изпъкнали като набухъл, нито хлътна ли? На който ви погледне, в погледа ви да има нещо. Не е изпитателно. Но гледането има, може да ви погледна една десета от секундата, но погледът ми може да е толкова интензивен, че дълго време след това вие още усещате, че ви гледам. Ако някой дълго време те гледа, за да те хипнотизира, или ти да го хипнотизираш, това не е правилно. Той може да те погледне малко, и след той да си отдели погледа, впечатлението от погледа ще остане. То е много силно, то вече мисълта е насочена към тебе. Когато насочвате своята мисъл, гледайте заради вас тази мисъл да бъде хармонична. Понеже каквото е отношението ви към хората, такова ще бъде и тяхното отношение към вас. Аз желая във вас като ученици да виждате погрешките без да има този циничен характер. Погрешката да изчитате като един факт света без да й давате личен характер. Допуснете някой от вас пада в някой трап и се окалва. Какъв характер ще му дадете? Представете си някой върви покрай някоя теле на мрежа и пълтото му се скъса. Какъв характер ще му дадете? Върви и то се развява. Казвам, в тази система ако живеете, най-първо трябва да се роди във вас идеята, координиране. Като ученици трябва да почнете да се координирате. Където може вие да помагате. След време ще дойдат да ви помагат. Взаимно трябва да си помагате умствено и сърдечно. А тъй както сега се развивате, както сега вървите, вие вървите по пътя на вашето минало. Повръщане има. Да допуснем сега, че синусът у вас се увеличава. Какво представлява този радиус в дадения случай? Аз го наричам този радиус насока на съзнанието. Синусът показва усилване на съзнанието. Косунусът показва резултат който е резултат. И когато този косинус се слее с уста на кръга, плодът е озрял, растението е завършило своя процес, следователно започва другият склон, пролетта. Втората част на кръга той вече е законът на староста. И в староста пак имаме координиране. Ако се координира, човек ще се подмлади. Ако не, ще изгуби съотношението на силите си. Във старини не се координират хората. И всички стари хора почти са под влиянието на Сатурна. А Сатурн за сега е в нисходяща степен. Той е минал своите младини. Той се намира в противоположното положарие на човешкия живот. При него трябва да отивате само в крайна нужда за съвет. Но как трябва да прекарате своите младини? Не Сатурна. Не него ще питате. Ако искаш да знаеш как трябва да прекараш своите младини, иди при Венера, богинята на любовта. Ако искаш да знаеш как трябва да прекараш своя живот, иди при Меркурий. Той е младият секретар на боговете. Пък ако искаш дълбоката философия на миналия живот, иди при Сатурн. При Сатурн по-рядко трябва да се ходи. За сега ще се пазите. Тези крайните планети, Сатурн, Оран и Нептун, изобщо според мен, върху младите упражняват едно отрицателно влияние. Не, че влияние е лошо, но в младите няма онези органи съградени. Като дойде влиянието на Сатурна, усилва се диателността и като не могат да развият духовна диателност, те употребяват духовните си сили за физически нужди и тъй се огробяват. Ако на тези сили не можеш да им дадеш за израз на духовност, непременно ще се огробиш. В колко часът трябва да работи човек? Щом работи много, огробяват се ръцете. Някой път не трябва да жертвате кожата си. Аз не съм излънези, които никак не работят. Пак се огробява човек, понеже става много впечатлителен, епикореят става, удоволствие търси. Но и когато много работи, той съвсем огробява изгубва своята деликатност на ръката и като те пипне, ти ще чувстваш като ръката на един труп. Тя изгубва онази деликатност на чувствата не може да схвани от нези деликатни вибрации. Ако ние дойдем като окултни ученици, ако идеш да копаеш на една нива, трябва да имаш една мутичка много лека и пръста, където си сеял царевица или дини, трябва да бъде много рохка и лекичко да копаеш. Леките упражнения това са в природата. А онези грешниците, нека се занимават със своите чукове, със своите мутики. Няма никаква философия в това. Да чукаш камъне, няма никаква философия. А и да сидиш целият ден и в писането пак да се беспокоиш, казвам, пак е чукане. Ако имаш вдъхновение, пиши. Ако не, ще се намериш някаква работа. Не оставайте никога празни. Ако не можеш да пишеш, научи един занаят. Някой от вас сходи с скъсани обуща. Научи един занаят да си закърпиш обущата. Ако един толстой научи занаята обущарство, набии клечки на обущата си, то е хубаво. Всеки един от вас да знае да си зашие дрехите в дадения случай. Ще се научите на самостоятелен живот. Първо, за да бъдете самостоятелни, трябва той, от което имате нужда да знаете да се го правите сами. Той трябва да бъде ваш идеал. Не, че дрехите си трябва да ги шиете сами, но по някой път. Вървите по път, скъсът ви се обущате. Какво ще правите? Ти на път отиваш като екскурзиант, ще имаш едно шило, едно малко чукче, клечки, конец. Ще ги туриш в раницата. Имаме една кръпка. Ще го носиш това. После някой от вас ще си носи едно парче плат, игла, конец. Ако се съдере нещо, ще го закърпя. Казвам, те са от малките работи. В тях трябва да се координираме. Как? По кой начин? Светът не трябва да се механизира. Ние трябва да се координираме с природата. Аз искам да ви насоча да се координирате с природата. В природата съществува един живот. Разумен живот. Ако вие се координирате с нея и обикнете, тя има методи, разумни методи. За един ден ще ви научи толкова, колкото за 20 години при някой професор. Но ако не се координирате с нея, ние обикнете, може да минат няколко прераждания. Нищо няма да научите. Природата и тя си има. Когато те обича, учите. Когато не те обича, тя не предава. Седите, а чака, докато се пробуди съзнанието. Сега вие ще изучавате астрологията. Къде се проявява сега Сатурно от човека? Отговарят. Той управлява костната система, и кожата. Лицето, слухът и ушите се намират под влиянието на Сатурна. Други, Парацелзус, смятат, че Марс управлява жлъчката и даже казва, че движението на жлъчката съвпада с движението на Марс. Учителя продължава. Какво разположение трябва да имат планетите за да бъде един хороскоп хармоничен, къде трябва да бъдат поставени планетите Венера, Марс, Меркурий и други? Отговарят. Има разлика между хелиоцентричната и геоцентричната астрология. Първата засяга психологическия живот, а втората физиологическия. Според хелиоцентричната астрология има един вътрешен живот и той не зависи от онова влияние, което дава знакът. Тя планетата има и второстепенно влияние, но се управлява и от положение, което дава едно второ влияние на самата планета – но то е по-друго вътрешно-психологическо. За това, например, може да имаме случай, където някой аспект дисхармоничен от геоцентрично гледище, координиран от хелиоцентрично гледище, може да излезне добър. Учителя продължава. И двете тези системи може да ги хармонизирате, понеже същевременно и Слънцето и то си има свой зодиак. Меркурий, Венера, Земята също си имат. Ако искате да имате правилно понятие, трябва тези седем зодиаци да ги имате едновременно в ума си. Всяка една енергия, която не е използвана в младини, има обратно движение в старини. Ако известно желание не е постигнато в младини, ще се породи в старини и тогава има обратно движение. Зато и желанията трябва в младини да се постигнат, а в старини да имаме техните плодове защото няма по-опасно от това желанията да се появят в старини. Ако в младени не реализираш твоите желания, тогава в старини ще се зародят. Имаш да кажем едно желание да учиш. Понеже тогава не може да се реализира, ще се зароди едно недоволство. и недоволство ще го спъне за бъдещото му прераждане. Зато и в младени всички условия, които ви се дават, знанието, което може да придобиете, всички от тези възвишени и благородни чувства, които може да развиете, развийте ги, за да не дойдат тези желания да ви безпокоят в старини и да ви мъчат. Най-първо човек ще прекара целия си живот в желания, без да ги реализира. И в старини ще ги прекара в друг живот и ще се измъчва, че това не е постигнал, че онова не е постигнал, докато дойде от невидимия свят едно по напредно същество, такива има, и ги кредитира и той започне на ново живота си. И ако и прераждане не ставаше, хората биха претърпели един адски живот. Да сидиш със съзнанието си между живите хора да ходиш и да нямаш органи да се проявиш. Никой не обръща внимание на теб. И от хората забравен, и от небето забравен, и ти сам се занимаваш с голото съзнание. Вие имали ли сте тази опитност в пустинята? Представете си турят ви в Централна Африка, да живеете 10 дена. Вие не видите нито мушичка, нито тревка. Какво ще бъде състоянието ви? То са крайни идеи. Не, че тези планети упражняват такова влияние. Венера сама по себе си не ви влияе, но има вещества във вашия организъм, които са подчинени на трептенията на Венера. Тези вещества, ако вие не може да се координирате, ще ви причинят вреда. Има други, които се подчиняват на трептенията на Сатурна. Те ще ви причинят вреда, ако не знаете законите. Допуснете, седите неразположени сте с една мрачна идея. Казвате за мен, никой не се грижи. Питам сега, кога се е родила тази идея във вашия ум? Как е възможно? Вчера седите радостен, весел, а сега седите мрачен. Как е възможно? Такъв бърз преход. Има ли някоя истина в това? Той е вярно по отношение на целия свят. Вие сте влезнали във връзка с разумни същества, на които животът не е хармоничен. Радвайте се, че имате една опитност. Тя не е ваша опитност. Някой път може да изпитате едно такова горчиво чувство. То не е ваше. Някой път може да се чувствате, някой дядо 80 годишен влезне във вас. То не сте вие. Някой ваш дядо. Или прадядо, умрял преди стотина години, или прекарал 200 години в пространството, научил се за вас, че сте в България, в школата, казва Знаеш ли дядовото, толкова години прекаране, я ме кредитирай, ти си богат И той ти предаде своето настроение И ти се чувстваш дядо, откъснаха се краката ти Търси този дядо, ще му кажеш Слушай, дядо, ти млад трябва да станеш. Ще ти дам един съвет. Ще забравиш, че 200 години си седял в пространството. Нищо повече. Е, какво ще правя? Тори само една свещена идея че си готов да изпълниш волята Божия. Ще се подмладиш. Какво ще ми разправяш за твоите 200 години и всичката философия? Сега, когато ние разискваме хороскопите, трябва да забравим всички лоши аспекти на живота си. Един лош аспект, това е едно дисхармонично състояние. Ние сами се поставяме в тези аспекти. Едновременно, когато човек се ражда, той има три хороскопа. Има един физически, където са е най-добрите условия за неговото физическо развитие. Един духовен, където са турени най-добрите условия за развиване на неговите чувства и трети хороскоп, където са поставени най-добрите условия за развитие на неговия ум. Щом влезнете в света, той може да ви накара да злоупотребите с тези ваши условия. Само богатите хора могат да злоупотребяват. Бедните не могат да злоупотребяват. Човек, който има очи, може да гриши. Който няма очи, не може. Който има ръце, той може да греши. Ако вие нямате никакви чувства, ако сте едно малко семенце, затворено в някой камък, какъв грях ще направиш? Сега от миналото ви преживявате вашия минал живот, пък трябва да живеете и настоящия. Вие сте в свързка с сегашния свят, който преживява своя минал живот. В света ти трябва да познаваш хората. Как трябва да поступиш с силния човек? Много лесна философия. Когато някоя мечка идва на среща ти и може да се нахвърли върху теб, а до теб има голяма скала, качи се на скалата, па наблюдавай оттам мечката. Какво ти коства да се качиш на скалата? Качи се горе на дървото. Някой пита. Ако не срещне на равно поле. Питам ви сега, кой от вас го е срещала някоя мечка на равно равнополе? Едва е имало някои ловци, които ги е срещала в гората, но те ловците се ходили по дирмечката. Но досега в полето да срещне някого мечка не знае. После ще учите закона. Ако вие знаете закона за координиране на органите, на кое да е животно, може да отклоните неговия поглед отдалече, да не ви срещне. В закона на координирането вие ще избегнете известни неприятности, които може да ви се случат. Трябва да избегнете неприятностите. Например, ще се срещнете някой ден в пътя с някого, с когото може да се скарате. В координирането ти ще избегнеш тази среща. Или 10 минути ще миниш по-рано, или 10 минути ще минеш по-късно. Координиране е това, тази система. Астрологията е една наука много отвлечена. Според мен тя е философия, която мъчно се разбира. Но ако вие искате да изучавате астрологията, вие оставете за най-после. За сега започнете да изучавате координацията на вашите мускули на лицето. Започнете да изучавате вашите мускули на носа, на челото, после изучавайте вашата брада. Както ви виждам, брадите на някой от вас, хей, че ви с брадите си отдавна сте фалирали. Вие имате сили, които не сте турали в обработване. Върху вашата воля никак не сте работили. Ако вие тук не можете да имате влияние върху вашата брада, отвън никакво влияние не може да имате. Отвън всеки човек упражнява своята воля. Ти ще внушиш, но и той ще ти внуши. Ако две еднакви сили се противодействат, те се унищожават. Веднъж Буда заспал в една китна ливада. Дошъл един змей, увил се около него и щял да го души. Тогава Буда, като се видял в гънките на змея, почнал да се смалява, станал толкова малък, ще се е от тези гънки на змея. Тъй се освободил. Хубаво! Ако змята ви е обвила, какво ще правите? Ще искате ли да се увеличавате? Не. Ще се смалите. Да минеш! Той е философията на живота. Що е нещастие? Змята ви е хванала. Там, където има едно ограничение, змята те е хванала. Смалявай се! Знаеш ли какво е смаляване? Започнете маневра, така. Той не ми трябва, онова не ми трябва. От всичко се откажете. Да остане в теб само божественото съзнание, с което ти си дошъл на земята. Ти като се изхлузнеш от гънките на змията, отново пак създай своята форма. Твоите идеи не са изгубени, пак ги създай. Ти ще излъжеш змията само. За пример ти искаш тази година да свършиш училище, но змията те е свързала, пари нямаш, дрехи нямаш. Какво ще правиш? Змията те е свързала. Ако нямаш условия тази година, другата. Ако не, тогава по-идната. Сега аз говоря за изключенията на живота. Не казвам, който от вас има условия, че не трябва да свърши. Имаш ли условия, не отлагай. Навреме свърши. А що нямаш условия, отложи. Ще чакаш, докато благоприятни условия дойдат. То е изключение. Аз говоря сега за изключенията. С тях, как да се справите. Те може да дойдат, понеже сте в края на века. Може да дойдат 5-10 изключения. Ще знаете как да се справяте защото едно изключение може да ви спре на пъти ви, да действа. Вашият нос почна да се спитява, носа ви трябва да вземете под внимание. Или носът ви почне да става по-широк отколкото трябва, пак няма координиране. Вие още не знаете колко трябва да бъде широк вашият нос според сегашната ви височина. И после, ако вашите уста почнат да стават по-тънки, но ако ставате много дебели, те са две крайности. Всякога тъй, както сте устроени, лицето, бърните, има математическо отношение. Чрез устата вие приемате унези финни впечатления на живата природа. Ако нямате той поле да възприемате тези вибрации, пък ако е много широка, ще станете епикуреец пък ако са много тънки устните, вие ще се лишите от тези финни чувства. Много пъти се оплаквате от едно апатично състояние. Знаете ли на какво се дължи това? В това апатично състояние се забелязва едно движение на тези две крила на ноздрите. Дисхармония има между тези две течения в носа. Между разумното течение ума и сърцето. Няма хармония. Тези малките органи оставят едно неприятно впечатление вътре в човешкия мозък. Имайте предвид, всяка една мисъл има свой мирис. Усещате я ви, ухание си има тя. И не само човек схваща мисълта, но ако някой човек не те обича, и това има свой мирис. Тогава какъв ще бъде резултатът, щом се координирате? Добър. Щом координирате всички мускули и всички органи. Първият признак. Ще усетите да излиза от тялото ви една приятна миризма. Правили ли сте наблюдение, че тялото ви навсякъде не мирише еднакво? Щом се координират системите ви, органите, ще усетите да излиза една приятна миризма от органите. Зато и ви дадох той упражнения с топлата вода и фрикциите, не през целия си живот да го правите, за 10 седмици само за координиране, след и ще турите друг контраст. Всички трябва да бъдете смели. Ще бъдете искрени, ще се стараете погледът ви да бъде устойчив, не когато очите играят. Едно бързо движение на очите има. Той движение не е хубаво. Но и пък да бъдете като маска не. Очите ви да имат едно пластично движение. Забележете как се движат очите ви. Той е едно самонаблюдение. Ако вие вашите очи не наблюдавате, кой ще ви гледа? Ако вие сами не наблюдавате очите си, кой ще ги наблюдава? Ако вие сами не наблюдавате вашата мисъл, кой ще я наблюдава? Един човек, като направи нещо, да бъде доволен сам и като гледа очите си, да е доволен, но той и твоето доволство ще бъде доволно и небето. После, като се погледнете носа, да бъдете доволен. Тези физически дефекти ще се стараете да ги премахнете. Какъвто и дефект да имате, ще турите волята си да го премахнете. Може да ви вземе месец, два, година, 10 години. И като го премахнете, ще имате съзнанието, че сте волев човек. Аз желая като срещна един ученик, да мя тъй, на мъж, аз ще ви дам един път, какво трябва да бъде мъжкото лице. Като те срещна, тъй трябва благородното да излиза от очите, от лицето, да има една черта постоянна, пък лицето постоянно да се движи, пъргаво, тъй живот да кипи. Пък и този брат, като го срещна, тъй да има принципа на правдата. Няма по ниско нещо за мъжа от да лъже. За жената по-как да е, но за мъжа. На мъжа да бъде малко груб е простено, но жената да бъде груба не е простено. Мъжът да бъде несправедлив, то трябва да бъде изключение в него. Мъж сам аз лъжа никога, а жената никаква грубост. Тя трябва да има такова благородно сърце, отзивчиво, по това се отличава Жена е само тази, която никога не се обижда. Аз наричам жена тази, която никога не се обижда. Аз употребявам тази дума, обиждане, в много хубав смисъл. Ти не можеш да размътиш океана. Разбирам, жената да бъде едно езеро дълбоко, че какъвто и камък да хвърлят, тя си е бистра. А мъжът трябва да бъде като една планина, че каквито и бомби да хвърлят отгоре му, той си е все същ. Каквито бомби да хвърлят отгоре му, той е като у нези непоколебими скали не се чупи. Сега аз да ви кажа как се влияем в координацията. Мъжът, ако обича лъжата, жената се е научила от него. Пък, ако жената не е благородна, Мъжът е научил грубостта от жената. Мъжът не е родил грубостта. Благородството, търпението е свойствено на жената. И мъжът учи търпението от жената. Мъжът трябва по женска линия да ги получи от майка си. Откъде трябва да дойдат сега някои добродетели? Аз говоря сега за космичната жена, за девата. От нея идват и търпение или казано на наш език, идва от областта на Божествената любов. Сега не да посветите цялото си време. Празното си време. У всички трябва да се зароди желанието да бъдете красиви. Все за красотата говорите. Тайте ми един пример, какъв трябва да бъде красивият човек. Като се срещнете, как се поздравявате. Като видите един свой брат, ще се спрете. Искаш да му дадеш почитание. Ще се спреш, ще го поздравиш. Той като си тръгне, тогава ще тръгнеш и ти. А не да му кимнеш тъй набързо. Това го прави светът. Ако искате да се координирате. Той е вече едно упражнение и не е тъй лесна работа да се справиш някой път. Ако го правите съзнателно, ще усетите един прилив, една благородна черта. После срещнете някого замислен, скръбен. Не търсете лошата страна. Някой човек е скръбен. Търсете истинските причини на неговата скръб в дадения случай. Отгадайте непривидните причини, че той е изгубил хиляда лева. Той е привидно. По-далечна е причината. Открийте истинската причина. Неговата тъга тя е по-далечна. Той ще каже, че е далеч от дома си. Не е и това причината. Това са упражнения, които трябва да правите. Най-първо се научете всички да имате един спокоен поглед. Като се гледате, да ви харесва погледът. Гледайте се 10-15 секунди. Ако не се харесате, торете огледалото на страна. Разхождайте се 10-15 минути. Пак наблюдавайте се. Не се безпокойте. Докато един ден забележите нещо хубаво в погледа си. И тогава забележете какви мисли, чувства действат във вас. С какви хора сте се срещнали. Каква е средата около вас. Аз съм за всичките естествени прояви. Ако плачеш, ще плачеш както трябва. Има един плач, тъй от дълбоко да излиза и когато ще скърбиш той да се разклати душата ти до дъното, че да е скръп. Всички нещата и да бъдат като на герои когато ще страдаш да има за какво да страдаш пък и когато ще учиш нещо той да е равно на ума ви. че ако ви искате да ви обичат вие казвате тази идея не е за мен ти искаш да ти обичат. Искаш най-многото в света. Щом искаш да ти обичат, ти си герой, който може да върши всичко в света. Тогава, каквато работа ти дадат, трябва да я свършиш. Пък ако се откажеш, трябва да се откажеш от любовта. Нищо повече. В природата ти седи законът. Що искаш да ти обичат? Че ти искаш то и което боговете искат. Ти искаш той, което ангелите, архангелите искат, най-много искащи. Най-големите претенции имаш ти. Ти си един мошенник, пък казваш, никой не се грижи за мен. Ти искаш Бог да напусне работата си, да мисли заради тебе, да се спре той в космоса. Е, е, слушайте. Веднъж на Брама, великият Бог в света, му подарили едно яйце. Целият този космос в едно яйце. Брама вземал, измътил това яйце, образувал сегашния свят. Благодарение на този порядък станал този космос. Питам сега. Ако Господ ви даде един подарък, какво ще правите сега? Трябва да бъдете в сила да го турите в работа. Не, че Бог не е в сила, но ние не сме в сила. Идеите, които Бог ни даде, това са ред разсъждения. Аз правя сега във вас само разкъртвания. Около вас има ледове. обвити сте в твърда стена. Торете сега от тук от там. Оставете да се разкърте всичко това. Закоравели сте с известни заблуждения и казвате, това не може да направя, онова не може да направя. Великите работи в света стават най-лесно, а лошите работи в света стават най-мъчно. И следователно, ако най-мъчните работи досега сме направили, какво ни остава сега да направим? Най-леките. Какво ще кажете, като излезнете в света? Какъв идеал ще дадете? Как ще определите окултната наука или как ще определите вашия идеал, или как ще убедите някого, че действително пътят, по който вървите, е по-добър, отколкото техния път? Допуснете, че вие имате той знания на един маг. Този, който не ще му кажете. Елате с мен на една разходка. Завеждате го на планината, махнете с ръка, отклонявате неговото съзнание, въвеждате го в една пещера, Показвате му всички тези богатства, скъпоценни камъни. Казваш, искаш ли да имаш всички тези работи? Вярваш ли? Той пипа, пипа, пипа, след това и пах махнеш с ръка. И на другия ден го питаш, какво видя там? Какво ще каже този светски човек? Той ще каже, че видях нещата, видях, но как влезнах и как излезнах оттам, не знае. Света няма какво да го убеждавате. Няма и какво да отричате. Ние ще държим онези методи, които съществуват в природата. Цветята имат ли език, с който да ни говорят? Онзи Каранфил, като усетиш неговото благоухание, отиваш при него, отдаваш му всичкото почитание. Ако в нас има той ухание, което света тиска, те ще дойдат. Вие ще се нагърбите с онези възвишени идеи. Всичко това, което е възвишено и хубаво във вас, да мязате на един извор, който извира, на едно цвете, което е разцъфнало, на едно дърво, което е отрупано със зрели плодове, да мязате на една статуя завършена, да мязате на един храм, на когато всичките свещеници служат със певците му, хората ще дойдат». Към това трябва да се стремите. Не трябва да бъдете сухи чешми, нито сухи дървета. Сега някой от вас може да попитат искат да знаят своето минало. Аз рядко се спирам. За мен миналото на човечеството няма голяма красота. Но виждам красотата в настоящето и в бъдещето. Състои, оправдавам нещата. А миналите неща, тъй както сега виждам хората, от онова състояние, когато човешкият дух е слезнал в материята вътре, човек трябва да бъде гениален, за да може да изтърпи онези нези големи противоречия, на които човек е подложен. Но като гледам настоящето и бъдещето, оправдавам тези противоречия. Да се връщаш назад миналото. Това е жертвата, която сме дали. Бъдещето оправдава настоящите страдания. Сега трябва да се приготвите за бъдещето. Ако живеете както в миналото, няма смисъл. Никой астролог досега не е проверил, че Марс упражнява той влияние. То е факт, че упражнява, но не е истина. Истината е само ако този астролог може да отиде до Марс и да се върне. Може да кажат, че Слънцето упражнява. Енергията от негото е един факт, но не е истина. Ние още не знаем дали Слънцето упражнява то и влияние. Съвременните около намират, в мозъка има известен център, в неговия етерен двойник. Той събира тази енергия от пространството. И когато тази енергия вътрешна на мозъка се координира с енергията, която идва отвън, то усеща топлина в себе си. Пък ако тази енергия не се координира, той казва Тъмно ми е. Има 25-30 градуса топлина, а той казва Мен ми е студено. Питам, защо в неговото тяло няма тази топлина? Неговите трептения не са координирани с тези в природата. В нашата душа има известни органи, които трябва да координираме правилно. Зато и се изисква да координираме ние слънчевия възел с слънчевите енергии. Тогава да координираме своя черен дроп с Сатурна. После да координираме своя мозък с черния дроп. Да координираме задната част на главите с Венера, долната част на мозъка с Меркурий. Когато човек наблюдава, той е меркуриянец. Тъй наблюдава хората, ходи, не като у нези, които ги дебнат, но интересува се от всичко. Той е меркуриянец. И като ги види, казва, какво правите, той какво е, много са хубави тези неща, щастлив си, че ги имаш. Той е още детинското състояние. А Сатурн като дойде, той гледа тъй философски. Ще извади някое философско заключение. Питам, кое е хубавото състояние? Седят вашите моливи. Аз минавам, ще каже някой, не трябва да обърна внимание. Сядам до вас, трябва ми нещо да напиша, ще ви кажа. Моля, може ли да ми услужите с един Молив. Казвам от тези малките постъпки, дойдете до благоприличието, казвам «Може ли да разгледам вашите моливи?» Знаете ли защо питам? Зачитание, понеже този на когото принадлежат моливите, и тури от част от своята чувствителност, като ги мръднеш, ще произведе малко сътресение. Но като кажете «Моля, може ли да ги прегледам?» Той вече се координира. Не само това, но и вие, когато си говорите в клас, същото ви препоръчвам. Вие не си говорите хармонично. Спрете се и думите, които ще кажете да хармонират. В ума си да имате една свещенна идея, да имате нещо определено, без да визирате някого в ума си, ще говорите принципално. Най-първо всички трябва да се научите в клас и където и да се срещнете, и в поздрава си между брата и сестри, да имате доверие, като ходете да спазвате известно самоуважение. Вие ходите двама, а целият невидим свят гледа на вас. Когато вие любите, цялото небе гледа на вас. Бог насочва своя поглед, вие проявявате любовта си. Вие сте едно видно лице, вие извършвате един от най-видните актове на вашето съществуване И всички ви наблюдават. Като проявявате любовта си, то е един свещен акт. От този акт ще зависи как вие ще се повдигнете. Не в окражающите, а пред онези невидимите очи, които ви наблюдават. Като се върнеш дома, усещаш се радостен и весел, Сърцето ви се е разширило, умът ви повдигнат и дойдат новите идеи вътре. И тогава казваме и фигуративно Бог простря ръцете си и ви благослови. Аз не говоря за обикновената любов, но за любовта, която има за обект истината. Когато говоря за любовта на истината, то трябва да бъде един свещен акт. Дойдеш ли до там, твоят ум, твоето сърце, всичките тези противоречия в света, трябва да ги примириш. Пред лицето на всички онези, които са завършили своето развитие, пред Бога, който те гледа, от този момент зависи твоето бъдеще. И само най-малката гримаса, която би направил и се провери, свършено е. Няма по-страшно нещо от любовта на истината. Щом нямаш истината? Никой не може да ти обича. Любовта, това е един свещен акт на всички ви. Свещен общ. Дойдеш ли ти да боравиш с любовта? Цялото небе е отворено и всички се радват като един човек. Когато видят, че ти обичаш, всички от невидимия свят те похваляват. Когато те видят, че ни обичаш, всички обръщат гръб и те забравят. А щом ти обърнат гръб, ти се усещаш малък, по-малък и от най-малката боболечица, Без никаква идея, без стимул, отпаднал духом. Давам ви тези идеи, за да ви избавя от онази връзка. Мнозина от вас имат дяволски въжета още. Мнозина от вас искате да бъдете свободни, без въжета. Вие сега стъпите една стъпка, свързани сте, ходите като някоя коза. Не, свободен, тъй като птица да ходиш, сам да се връщаш. Аз наричам това свобода. Желая всички тъй да се научите, тъй да мислите. Аз ще ви кажа. Във вас има Прогрес. Но аз не искам вие да се спирате. Тъй, което сте постигнали, още е малко в сравнение с това, което има да постигнете. Един, други ще се координирате и с това ще се координирате с живата природа. И с това ще се координирате с всички добри хора по света, млади хора, които работят в тази посока. Щом се координирате, тези сили от всякъде ще потекат. Само светлият път на мъдростта води към истината.